Occidentul întâlnește Orientul. Între timp, practica orientală a meditației transcendentale, predată de gurul indian Maharishi Mahesh Yogi, devenise populară în Statele Unite, alimentată de participarea entuziastă a câtorva celebrități, începând cu trupa The Beatles în anii 1960. Scopul acestei tehnici care implică liniștirea minții și repetarea unei mantre în timpul unei ședințe de meditație de 20 de minute, efectuată de două ori pe zi, este iluminarea spirituală. Însă, practica a atras atenția cardiologului de la Harvard, Herbert Benson, care a devenit interesat de modul în care ar putea aceasta contribui la reducerea stresului și a factorilor de risc pentru bolile de inimă. Demistificând procesul, Benson a dezvoltat o tehnică similară pe care a denumit-o Reacția la relaxare, descrisă în cartea sa cu același titlu din 1975. Benson a descoperit că doar prin schimbarea tiparelor de gândire oamenii puteau dezactiva reacția la stres, reducând astfel tensiunea arterială, reglând ritmul cardiac și obținând stări profunde de relaxare. Cu toate că meditația implică menținerea unei atitudini neutre, se acorda de asemenea atenție efectelor benefice ale cultivării unei atitudini mai pozitive și introducerii emoțiilor pozitive. Calea fusese netezită în 1952, când fostul prim pastor Norman Vincent Peale a publicat cartea The Power of Positive Thinking – Forța gândirii pozitive, care a popularizat ideea că gândurile noastre pot avea un efect real atât negativ cât și pozitiv asupra vieților noastre. Această idee a tras atenția comunității medicale în 1976, când analistul politic și editorul de revistă Norman Cousins a publicat un articol în The New England Journal of Medicine, descriind modul în care a folosit râsul pentru a inversa evoluția unei boli potențial fatale. Cousins și-a relatat de asemenea povestea în bestsellerul Anatomy of an Illness, Anatomia unei boli, publicat câțiva ani mai târziu îl diagnosticase cu o tulburare degenerativă numită spondilită anchilozantă, o formă de artrită ce cauzează ruperea colagenului, proteinele fibroase care formează legătura dintre celulele corpului nostru și i-a dat o șansă de recuperare de doar 1 la 500. Kazen suferea de dureri cumplite și avea dificultăți atât de mari în a-și mișca membrele încât abia putea să se întoarcă în pat. Nodul granulos îi apăreau pe sub piele și în stadiul cel mai avansat al bolii, aproape că nu și mai putea descleșta maxilarele. Convins că o stare emoțională negativă persistentă contribuise la boala sa, a decis că era la fel de posibil ca o stare emoțională mai bună să poată inversa simptomele. Continuând în același timp să se consulte cu doctorul său, Cousins a început un regim bazat pe doze masive de vitamina C și de filme cu frații Marx precum și alte filme umoristice și programe de comedie. A descoperit că zece minute de râs cu poftă îi asigurau două ore de somn lipsit de dureri. În cele din urmă, s-a recuperat complet. Cazen s-a însănătoșit pur și simplu prin râs. Cum? Deși oamenii de știință de la acea vreme nu aveau niciun mijloc de a înțelege sau de a explica o asemenea recuperare miraculoasă, Cercetările din zilele noastre ne spun că, cel mai probabil, fusese opera proceselor epigenetice. Schimbarea de atitudine a lui cazens i-a schimbat chimia corporală, care i-a modificat starea interioară, ceea ce i-a permis să programeze noi gene în noi moduri. El pur și simplu a reglat negativ sau a dezactivat genele care îi cauzau boala și a reglat pozitiv sau a activat Genele responsabile pentru recuperarea sa. Voi oferi mai multe detalii despre activarea și dezactivarea genelor în capitolele care urmează. Mulți ani mai târziu, o cercetare efectuată de Keiko Hayashi, doctor în științe la Universitatea din Tsukuba, în Japonia, a arătat același lucru. În studiul lui Hayashi, pacienții diabetici care priveau o emisiune de comedie cu durata de o oră, reglau pozitiv un total de 39 de gene. 14 dintre acestea având legătură cu activitatea celulelor natural killer, ucigașe înnăscute. Deși niciuna dintre aceste gene nu a fost direct implicată în reglarea glucozei în sânge, nivelul glucozei din sângele pacienților a fost mai bine controlat decât după ce aceștia au ascultat în altă zi o prelegere despre tratarea diabetului. Cercetătorii au presupus că râsul influențează numeroase gene implicate în reacția imunitară care, la rândul lor, au contribuit la un control îmbunătățit al glucozei. Emoția puternică declanșată de creierul pacienților a declanșat variațiile genetice, care au activat celulele Natural Killer și, de asemenea, au îmbunătățit cumva reacția lor la glucoză, probabil pe lângă multe alte efecte benefice. După cum a spus Cazinț despre placebo, încă din 1979, Procesul funcționează nu datorită vreunei magii a comprimatului, ci deoarece corpul uman este cel mai bun farmacist al său și pentru că cele mai bune rețete sunt completate chiar de corp. Inspirat de experiența lui Kazen și având în vedere că medicina alternativă și cea care vizează relația minte-corp se află acum în plin având, chirurgul de la Universitatea Yale, Bernie Siegel, a început să cerceteze de ce unii dintre pacienții săi bolnavi de cancer cu șanse reduse de vindecare au supraviețuit, în timp ce alții, cu șanse mai mari, au murit. În lucrările sale, Siegel i-a definit în mare parte pe cei care au supraviețuit cancerului, drept aceia care aveau o fire tenace, luptătoare și a tras concluzia că nu există boli incurabile, ci numai pacienți incurabili. Sigăl a început, de asemenea, să scrie despre speranță ca despre o forță puternică a vindecării și despre iubirea necondiționată cu farmacia naturală de elixire pe care o oferă ca fiind cel mai puternic stimulant al sistemului imunitar. Substanțele placebo au performanțe mai bune decât antidepresivele. Abundența noilor antidepresive apărute către sfârșitul anilor 1980 și în anii 1990 avea să declanșeze apoi o controversă ce avea să crească, până la urmă, deși nu imediat, respectul pentru puterea efectului placebo. Cercetând o meta-analiză din 1998 a unor studii publicate despre medicamentele antidepresive, psihologul și doctorul în științe, Irving Kersh, pe atunci la Universitatea din Connecticut, a fost șocat de descoperirea sa. În 19 teste clinice aleatorii, dublu orb, implicând peste 2300 de pacienți, majoritatea îmbunătățirilor nu s-au datorat medicamentelor antidepresive, ci substanțelor placebo. Kirsch s-a folosit apoi de Legea Libertății de Informare pentru a avea acces la datele nepublicate ale experimentelor clinice efectuate de producătorul de medicamente care trebuiau raportate prin lege Agenției Naționale a Medicamentului. Kirsch și colegii săi au efectuat o a doua meta-analiză, de data aceasta asupra 35 de teste clinice realizate pentru 4 din cele 6 cele mai frecvent prescrise antidepresive aprobate între 1987 și 1999. Examinând după aceea datele provenite de la peste 5.000 de pacienți, cercetătorii au descoperit din nou Că substanțele placebo au funcționat la fel de bine ca și cunoscutele medicamente antidepresive Prozac, Efexor, Serzon și Paxil, într-o proporție impresionantă de 81% din timp. În majoritatea cazurilor rămase în care medicamentul chiar a dat rezultate mai bune, beneficiile au fost atât de reduse încât nu au fost semnificative din punct de vedere statistic. Doar în cazul pacienților cu depresii severe, medicamentele pe bază de rețetă au dat clar rezultate mai bune decât substanțele placebo. Deloc surprinzător, studiul lui Kirsch a făcut vâlvă, deși numeroși cercetători păreau cât se poate de dispuși să renunțe la placebo la grămadă cu lucrurile neesențiale. Deși, în cea mai mare parte, conflictul s-a concentrat pe faptul că aceste medicamente nu erau mai bune decât substanțele placebo, de fapt, pacienții participanți la teste chiar s-au simțit mai bine după ce au luat antidepresive. Medicamentele erau într-adevăr eficiente, dar și pacienții care au luat substanțe placebo s-au simțit mai bine. În loc să considere cercetarea lui Kirsch drept o dovada eșecului antidepresivelor, unii cercetători au ales să vadă jumătatea plină a paharului și au indicat spre datele respective ca dovezi că substanțele placebo au avut succes. La urma urmei, experimentele au furnizat dovezi uimitoare conform cărora să te gândești că îți poți ameliora depresia te poate într-adevăr ajuta să te vindești de depresie, exact așa cum se întâmplă când iei un medicament. Participanții la studiu care s-au simțit mai bine după ce au luat substanțe placebo produceau de fapt propriile lor antidepresive naturale, așa cum pacienții lui Livain din anii 1970, cărora le fusese extrase măselele de minte, și-au produs propriile analgezice naturale. Ceea ce dezvăluise Kirsch era o dovadă în plus că organismul nostru are într-adevăr o inteligență înnăscută, care îi permite să ne ajute cu o gamă chimică de compuși de vindecare naturali. Interesant este că procentul oamenilor a stare se îmbunătățește în timp ce iau substanțe placebo în studiile clinice referitoare la depresie a crescut în timp, așa cum s-a întâmplat și cu reacția la medicația activă. Unii cercetători au sugerat că acest lucru se întâmplă deoarece oamenii au așteptări mai mari din partea medicamentelor antidepresive care, în schimb, fac substanțele placebo mai eficiente în aceste experimente oarbe. Neurobiologia fenomenului placebo A fost doar o chestiune de timp până când neurocercetătorii au început să folosească scanări cerebrale sofisticate pentru a examina prin mijloace complexe ceea ce se întâmplă din punct de vedere neurochimic atunci când este administrată o substanță placebo. Un exemplu îl reprezintă studiul din 2001 asupra pacienților bolnavi de Parkinson, care și-au redobândit abilitățile motorii după ce au primit o simplă injecție salină despre care au crezut că este un medicament, descris în capitolul 1. Cercetătorul și medicul italian Fabrizio Benedetti, doctor în științe, un pionier al cercetării fenomenului placebo a efectuat câțiva ani mai târziu un studiu similar despre Parkinson și pentru prima oară a reușit să arate un efect al substanțelor placebo asupra neuronilor individuali. Studiile sale au explorat nu doar neurobiologia așteptărilor, ca în cazul pacienților Bornati de Parkinson, ci și neurobiologia care studiază condiționarea clasică, ceea ce Eder reușise să întrevadă cu câțiva ani înainte, prin experimentul său pe cobaii care s-au îmbolnăvit. În cadrul unui experiment, Benedetti le-a administrat subiecților din cadrul studiului medicamentul sumatriptan pentru a stimula hormonul de creștere și pentru a inhiba secreția de cortizon și apoi, fără știrea pacienților, a înlocuit medicamentul cu un placebo. El a descoperit că tomografiile cerebrale ale pacienților au continuat să se lumineze în aceleași locuri în care se luminau când primeau suma triptan. Acest lucru demonstra că, într-adevăr, creierul producea aceeași substanță, în acest caz, hormonul de creștere, pe cont propriu. S-a observat că același lucru este adevărat și pentru alte combinații de tip medicament placebo. Substanțele chimice produse în creier au avut aproape același parcurs ca cele pe care le primiseră inițial subiecții prin intermediul medicamentelor ce le administrate pentru a le trata tulburările de sistem imunitar, tulburările motorii și depresia. Mai mult, Benedetti a arătat chiar și că substanțele placebo au cauzat aceleași efecte secundare ca medicamentele. De exemplu, într-un studiu despre placebo în care s-au folosit narcotice, subiecții au suferit aceleași efecte secundare, Manifestate prin respirație lentă și superficială, când luau substanța placebo, deoarece efectul placebo imita îndeaproape efectele fiziologice ale medicamentului. Pe drept cuvânt, organismul nostru este într-adevăr capabil să creeze o multitudine de substanțe chimice și biologice care pot vindeca, ne pot proteja de durere, ne pot ajuta să dormim profund, să ne fortificăm sistemul imunitar, să simțim plăcere și chiar ne pot încuraja să ne îndrăgostim. Gândiți-vă pentru o clipă. Dacă o anumită genă a fost deja exprimată astfel încât am produs substanțele chimice respective la un moment dat în viața noastră, dar apoi am încetat să le mai producem din cauza unui anumit tip de stres sau boală care a dezactivat gena respectivă, probabil că vom putea să declanșăm din nou acea genă deoarece organismul nostru știe deja din experiența anterioară cum să fac acest lucru? Rămâneți aproape pentru alte cercetări care să dovedească acest lucru. Să aruncăm prin urmare o privire asupra modului în care se întâmplă acest lucru. Cercetările neurologice arată ceva cu adevărat remarcabil. Dacă o persoană continuă să ia aceeași substanță, creierul ei continuă să declanșeze aceleași circuite în același mod, de fapt să memoreze ceea ce face substanța. Acea persoană poate să devină ușor condiționată de efectul unei anumite pastile sau injecții după ce o asociază cu o schimbare internă familiară, provenită din experiențele trecute. Din cauza acestui tip de condiționare, când persoana respectivă ia o substanță placebo, aceleași circuite programate se vor declanșa în același mod ca atunci când aceasta a luat medicamentul. O memorie asociativă provoacă un program subconștient care stabilește o conexiune între pastilă sau injecție și schimbarea hormonală din corp, iar apoi programul semnalează automat corpului să producă substanțele chimice asociate, regăsite în medicament. Nu e așa că este uimitor? Cercetarea lui Benedetti mai clarifică și un alt aspect. Diferite tipuri de tratamente cu placebo funcționează mai bine cu scopuri diferite. De exemplu, în studiul despre suma triptan, Sugestiile verbale inițiale, cum că placebo, avea să fie eficient, nu au avut niciun efect asupra hormonului de creștere. Dacă folosim substanțe placebo pentru a provoca reacții fiziologice inconștiente, cu ajutorul memoriei asociative, de exemplu, secreția hormonală sau modificarea funcției sistemului imunitar, condiționarea dă rezultate pe când, în cazul folosirii substanțelor placebo pentru a schimba reacții mai conștiente, cum ar fi alinarea durerii sau reducerea depresiei, funcționează o simplă sugestie sau așteptare. Prin urmare, nu există doar o singură reacție placebo, ci mai multe. Cum să iei în mâinile tale transformarea minții în materie? O nouă întorsătură uluitoare în privința cercetării substanțelor placebo s-a produs într-un studiu pilot din 2010. Condus de Ted Kaptchak de la Harvard, specializat în medicină orientală, care a arătat că substanțele placebo funcționau chiar și atunci când oamenii știau că luau un placebo. În acest studiu, Kaptchak și colegii săi au oferit o substanță placebo unui grup de 40 de pacienți ce sufereau de sindromul colonului iritabil SCI. Fiecare pacient a primit câte un flacon cu etichetă pe care era scris citeți, pastile placebo și s-a spus că acesta conține pastile placebo fabricate dintr-o substanță inactivă, cum ar fi pastile cu zahăr, despre care s-a demonstrat în studii clinice că produc o îmbunătățire semnificativă a simptomelor SCI, prin procese minte-corp auto-vindecătoare. Al doilea grup de 40 de pacienți cu SCI care nu a primit pastile a avut rolul de grup de control. După trei săptămâni, Grupul care lua substanțe placebo a raportat o ameliorare a simptomelor de două ori mai mare decât grupul care nu primise tratamentul. O diferență comparabilă, după cum a remarcat Capceac, cu performanța celor mai bune medicamente împotriva SCEI. Acești pacienți nu au fost păcăliți să se vindece singuri. Ei știau mult prea bine că nu primeau niciun fel de medicament. Și cu toate acestea, după ce au auzit sugestia că substanțele placebo, le-ar putea ameliora simptomele și, crezând într-un rezultat independent de cauză, corpul lor a fost influențat să realizeze acest lucru. Între timp, o direcție paralelă de studii care examinează efectul atitudinii, percepțiilor și credințelor este deschizătoare de drumuri în cercetarea curentă despre relația dintre minte și corp, arătând că până și ceva aparent atât de concret precum beneficiile exercițiilor fizice asupra organismului poate fi afectat de credințe. Un studiu efectuat în 2007 la Harvard de către doctorul Alia Crum și doctorul Ellen Langer, specialiste în psihologie, la care au participat 84 de cameriste, este un exemplu perfect în acest sens. La începutul studiului, niciuna dintre cameriste nu știa că munca de zi cu zi pe care o desfășurau la serviciu depășea recomandarea Ministerului Sănătății privind durata zilnică de exerciții fizice. 30 de minute pentru o viață sănătoasă. De fapt, 67% dintre femei le-au spus cercetătorilor că nu făceau exerciții fizice în mod regulat, iar 37% au spus că nu făceau deloc exerciții fizice. După această evaluare inițială, Crum și Langer au împărțit cameristele în două grupuri. Acestea au explicat primului grup în ce mod aveau legătură activitatea lor cu numărul de calorii pe care le ardeau și că aveau parte de exerciții fizice mai mult decât suficiente, făcându-și pur și simplu meseria. Ele nu au divulgat niciuna dintre aceste informații celui de-al doilea grup, care lucra în hoteluri diferite față de primul grup și astfel nu urmau să aibă conversații cu celelalte cameriste. O lună mai târziu, cercetătorii au descoperit că, în medie, primul grup a pierdut în greutate un kilogram și-a redus procentul de grăsime corporală și, și a scăzut tensiunea arterială sistolică în medie cu 10 puncte. Acest lucru se întâmplase chiar dacă membrii acestuia nu făcuseră alte exerciții fizice în afara serviciului sau nu schimbaseră în niciun fel obiceiurile alimentare. Subiecții din celălalt grup, care aveau aceeași slujbă ca și cei din primul grup, au rămas practic neschimbați. Studiul a urmat modelul unei cercetări similare realizate mai înainte în Quebec, în cadrul căreia un grup de 48 de adulți tineri a participat la un program de exerciții aerobice cu durata de 10 săptămâni, luând parte la 3 ședințe de câte 90 de minute pe săptămână. Grupul a fost împărțit în două. Instructorii au spus primului subgrup, cel experimental, că studiul a fost anume creat pentru a le îmbunătăți atât capacitatea aerobică cât și starea psihologică. Celui de-al doilea subgrup care servea drept grup de control i-au menționat doar beneficiile fizice ale exercițiilor aerobice. La finele celor zece săptămâni, cercetătorii au descoperit că ambele subgrupuri și-au sporit capacitatea fizică, dar că numai grupul experimental, nu și cel de control, a avut parte de o creștere semnificativă a stimei de sine, un indicator al stăii de bine. După cum arată aceste studii, chiar și numai conștientizarea noastră poate avea un efect fizic important asupra corpului și sănătății noastre. Ceea ce învățăm, limbajul care este folosit pentru a defini ceea ce vom experimenta și modul în care atribuim sens explicațiilor care sunt oferite afectează toate intenția noastră, iar când plasăm o intenție mai mare în spatele lucrurilor pe care le facem, obținem în mod firesc rezultate mai bune. Pe scurt, cu cât fi mai multe despre ce și de ce, cu atât mai ușoară și mai eficientă devine întrebarea cum. Speranța mea este că acest audiobook va face același lucru pentru tine. Cu cât vei ști mai multe despre ceea ce faci și de ce faci un anumit lucru, cu atât vei fi mai sigur că vei obține rezultate mai bune. Atribuim de asemenea sens și factorilor mai subtili, cum ar fi culoarea medicamentelor pe care le luăm și cantitatea pastilelor pe care le înghițim, după cum arată un studiu mai vechi, devenit clasic, al Universității din Cincinnati, În acest studiu, cercetătorii au oferit unui grup de 57 de studenți la medicină una sau două capsule roz sau albastre, toate inactive, deși studenților li s-a spus că, de fapt, capsulele roz erau stimulente, iar cele albastre erau sedative. După cum au raportat cercetătorii, două capsule au produs schimbări mai observabile decât una iar capsulele albastre au fost asociate cu efecte mai sedative decât cele roz. Într-adevăr, studenții au evaluat pastilele albastre ca fiind de două ori și jumătate mai eficiente ca sedative decât pastilele roz, chiar dacă toate pastilele erau placebo -uri. Cercetări mai recente arată că percepțiile și credințele pot afecta de asemenea punctajele ce evaluează performanța mentală din cadrul testelor standardizate. Într-un studiu din 2006 efectuat în Canada, 220 de studente au citit niște rapoarte de cercetare false care susțineau că bărbații aveau un avantaj de 5% în fața femeilor, în ceea ce privește performanțele la matematică. Grupul a fost împărțit în două, un grup citind că avantajul s-a datorat unor factori genetici recent descoperiți, pe când celălalt grup a citit că avantajul a rezultat din stereotipurile de gen ale profesorilor din școlile elementare. Apoi subiecții au primit un test la matematică. Femeile care citiseră că bărbații au un avantaj genetic au obținut punctaje mai reduse decât cele care citiseră că bărbații au un avantaj datorat stereotipurilor. Cu alte cuvinte, când au fost instruite să creadă că dezavantajul lor era inevitabil, Femeile au rezolvat testul ca și cum ar fi avut, într-adevăr, un dezavantaj. Un efect asemănător a fost atestat în cazul studenților afroamericani, care, de-a lungul istoriei, au obținut punctaje mai mici decât albii la teste de vocabular, citire și matematică. Acest lucru a fost valabil inclusiv pentru testul de aptitudini școlare, Scholastic Aptitude Test, SAT, chiar și atunci când statutul socio-economic nu a reprezentat un factor determinant. De fapt, un student mediocru de culoare obține punctaje mai slabe la majoritatea testelor standardizate decât 70 până la 80% dintre studenții albi de aceeași vârstă. Doctorul Claude Steele, psiholog social la Universitatea Stanford, explică faptul că devină pentru acest fenomen este un efect numit amenințarea stereotipului. Cercetarea sa arată că studenții care aparțin unor grupuri ce au fost încadrate în stereotipuri negative au performanțe mai reduse când cred că punctajele lor vor fi evaluate în lumina acelui stereotip decât atunci când nu simt nicio presiune în acest sens. În studiul de referință al lui Steele, efectuat împreună cu dr. Joshua Aronson, cercetătorii au dat o serie de teste de raționament verbal unor studenți în anul 2 la Stanford. Unii dintre studenți, au primit instrucțiuni care amorsau stereotipul conform căruia persoanele de culoare aveau punctaje mai reduse decât albii. Afirmând că testul pe care urmau să îl dea era conceput să le măsoare abilitatea cognitivă, pe când celorlalți li s-a spus că testul era doar un instrument de cercetare neimportant. În grupul în care a fost amorsat stereotipul, persoanele de culoare au avut un punctaj mai redus decât albii care avuseseră punctaje SAT similare. Când stereotipul nu a fost amorsat, performanțele persoanelor de culoare și ale albilor cu punctaje SAT similare au fost aceleași, demonstrând că amorsarea a constituit o diferență decisivă. Amorsarea apare în esență atunci când o persoană, un loc sau un lucru din mediul nostru, de exemplu efectuarea unui test, declanșează tot felul de asocieri care sunt codificate în creierul nostru, oamenii care evaluează acest test, Cred că studenții de culoare au punctaje mai mici decât lui, determinându-ne să acționăm în anumite moduri. Nu mai obținem punctaje atât de ridicate, fără a fi conștienți de ceea ce facem. Acest lucru este denumit amorsare, deoarece acționează exact ca amorsarea unei pompe. Trebuie să existe deja apă în sistemul de pompare pentru a pompa mai multă apă din el. Așadar, în acest exemplu, ideea sau credința că alții se așteaptă ca studenții de culoare, să aibă punctaje mai reduse decât albi, este ca apa care se află deja în sistem. Este pur și simplu acolo tot timpul. Când faci ceva pentru a stimula sistemul, apucând mânerul pompei sau efectuând testul, provoci toate acele gânduri, comportamente sau emoții înrudite și produci exact ceea ce era de așteptat să iasă la suprafața sistemului de la bun început, fie că este vorba despre apă, în cazul unei pompe, fie de punctajele mai reduse la teste dacă este vorba despre un test. Gândește-te puțin la asta. Majoritatea comportamentelor automate pe care le provoacă amorsarea sunt produse de programarea inconștientă sau subconștientă care, în cea mai mare parte, se petrece în culisele conștientizării noastre. Prin urmare, suntem noi, oare, amorsați să ne comportăm inconștient cât e ziua de lungă, fără să o știm măcar? Stil a reprodus acest efect și cu alte grupuri încadrate în stereotipuri. Când Stil a dat un test de matematică unui grup de bărbați albi și asiatici foarte bun la matematică, bărbații albi din grup, cărora li s-a spus că asiaticii se descurcă ceva mai bine la test decât albii, într-adevăr nu s-au descurcat la fel de bine ca albii din grupul de control cărora nu li s-a spus acest lucru. Experimentele lui Stil cu studentele foarte bune la matematică au arătat rezultate similare. Și de această dată, când studentele s-au așteptat în mod inconștient să obțină punctaje mai reduse, acest lucru chiar s-a întâmplat. Semnificația mai importantă din spatele cercetării lui Stil este, așadar, cât se poate de profundă. Ceea ce suntem condiționați să credem despre noi înșine și ceea ce suntem programați să credem că gândesc alți oameni despre noi, ne afectează performanțele, inclusiv gradul de succes pe care îl avem. Același lucru se întâmplă cu substanțele placebo. Ceea ce suntem condiționați să credem că se va întâmpla când luăm o pastilă, și ceea ce credem că toată lumea din jurul nostru, inclusiv doctorii noștri, se așteaptă că se va întâmpla când procedăm astfel, afectează modul în care organismul nostru reacționează la pastila respectivă. Să fie oare posibil ca numeroase medicamente sau chiar intervenții chirurgicale să fie, de fapt, mai eficiente pentru că suntem amorsați în mod repetat, educați și condiționați să credem în efectele lor, când, de fapt, dacă nu ar exista efectul placebo, medicamentele respective s-ar putea să nu fie la fel de eficiente, sau chiar să fie total ineficiente? Poți fi propriul tău placebo? Două studii recente ale Universității din Toledo au proiectat probabil cea mai bună lumină asupra modului în care poate determina mintea de una singură, ceea ce percepe și experimentează o anumită persoană. Pentru fiecare studiu, cercetătorii au împărțit un grup de voluntari sănătoși în două categorii, optimiști și pesimiști, în funcție de modul în care voluntarii au răspuns la întrebările dintr-un chestionar de diagnoză. În primul studiu, aceștia le-au oferit subiectilor o substanță placebo, dar le-au spus că este vorba despre un medicament care îi va face să se simtă rău. Pesimiștii au avut o reacție mult mai puternică la pasila respectivă decât optimiștii. În cel de-al doilea studiu, cercetătorii le-au oferit subiecților tot o substanță placebo, însă le-au spus că îi va ajuta să doarmă mai bine. Optimiștii au raportat o calitate mult mai bună a somnului decât pesimiștii. Așadar, optimiștii au avut mai multe șanse să reacționeze pozitiv la o sugestie conform căreia, ceva avea să-i facă să se simtă mai bine, deoarece fusese amorsat să spere la cel mai bun scenariu viitor. Iar pesimiștii au avut șanse mai mari să reacționeze negativ la o sugestie conform căreia ceva avea să-i facă să se simtă mai rău, deoarece în mod conștient sau inconștient se așteptau la cel mai rău rezultat posibil. Este ca și cum optimiștii ar fi produs în mod inconștient substanțele chimice specifice care să-i ajute să doarmă, în timp ce pesimiștii ar fi produs în mod inconștient o farmacie de substanțe care îi făceau să se simtă rău. Cu alte cuvinte, în același mediu, cei cu o mentalitate pozitivă aveau tendința să creeze situații pozitive, pe când cei cu o mentalitate negativă aveau tendința să creeze situații negative. Acesta este miracolul propriei noastre inginerii spontane, individuale, biologice. Chiar dacă s-ar putea să nu știm exact cât de multe vindecări medicale se datorează efectului placebo, în articolul din 1955 al lui Beecher, menționat mai devreme în acest capitol, se susține că proporția este de 35%, însă cercetările moderne arată că se poate situa oriunde între 10 și 100%. Numărul total este cu siguranță extrem de semnificativ. În baza acestui lucru, trebuie să ne întrebăm, ce procent al afecțiunilor și bolilor este cauzat de efectele gândurilor negative, în cazurile de nocebo. Având în vedere că ultimele cercetări științifice din psihologie estimează că aproximativ 70% din gândurile noastre sunt negative și redundante, numărul bolilor asemănătoare cu cazurile de nocebo, create inconștient, ar putea fi cu adevărat impresionante, cu siguranță mult mai ridicate decât ne dăm seama. Această idee este cât se poate de plauzibilă, având în vedere că atât de multe probleme de sănătate mentală, fizică și emoțională par să se ivească de nicăieri. Deși ar putea părea incredibil ca mintea ta să fie într-adevăr atât de puternică, cercetările din ultimele câteva decenii trimit clar spre câteva adevăruri redutabile. Ceea ce crezi este ceea ce experimentezi, iar când vine vorba despre sănătatea ta, acest lucru devine posibil prin farmacopeia uimitoare pe care o ai în interiorul corpului tău, care se aliniază în mod automat și extraordinar cu gândurile tale. Acest dispensar miraculos activează molecule vindecătoare prezente în mod natural, care există deja în corpul tău, producând diferiți compuși conceput să provoace diferite efecte în orice număr de împrejurări diferite. Desigur, acest lucru duce la întrebarea. Cum facem acest lucru? Capitolele care urmează vor explica modul în care toate aceste lucruri se desfășoară la un nivel biologic și astfel, modul în care poți aplica această abilitate înnăscută pentru a-ți crea în mod conștient și intenționat sănătatea și viața pe care dorești să o experimentezi.